E në umani bënbeshiri radi Allahu anhu të regon E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut Alehi Selam të thot Gjerat e lishme janë të përcaktuar a qart Edhe të pa lishmet janë të përcaktuar a qart Por ndërmjet tyre ka gjerat të dushimta e të pa qarta Të cilat shumica e njerëzve nuk i nje Kësisoj, kusht do që e ruan vetën nga këto gjerat të pa qarta Mbron fen dhe nderin e ti Dërsa kusht do që jepet pas tyre gjerave të pa qarta është si bariu që kullot baktinën e tij afër kullotave të dikujt tjetër dhe në çdo rast baktitë e tij mund të hyjnë atje o njerëz kini mendin çdo pronar ka një pronë të ndaluar për të tjerët dhe pronat e Allahut në tokë janë gjërat që ai ka ndaluar kini mendin në trup ndodhet një copë mishi e cila nëse prishet i gjithë trupi prishet vërtet ajo është zemra transmeton imam Buhariu Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com